Tot i que la xifra va noument i actualment l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, creat fa 25 anys pel, pel Consell de Col·legis Veterinaris, ja compta més d'un milió de mascotes registrades a Catalunya, encara que hi ha aproximadament un 70% de gossos i gats que no porten microxip identificatiu. Així ho va reconèixer el president del Col·legi de Veterinaris, Josep Anton Gómez, durant la presentació del primer estudi d'animals de companyia de Catalunya. Gómez va precisar, però, que és un percentatge estimatiu basat en el nombre d'animals abandonats que porten xip. El més positiu és el que, és que va enalçar, el que va subratllar el president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Carmen Murillo, López Burillo, que va assegurar que cada any es registran 80.000 animals nous i que l'arxiu permet recuperar més de 5.000 mascotes perdudes cada any. Tot i que els gossos continuen sent l'animal més popular, l'estudi presentat ahir detecta una tendència a l'alça del gat i també fa una relació dels animals exòtics més comuns. Pel que fa a les races preferides, evidencia un ascens del bulldog francès des de l'any 2005 i, finalment, també ofereix un rànquing dels noms més posats. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM és tot un poble. Qui us parla d'acompanyar Susana Avila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I atenció perquè demà comença la Festa Major de la Trinitat Vella 2014. A partir de demà divendres i fins al 9 de juny els carrers i places del barri de la Trinitat Vella s'ompriran de llum i color per acollir novament la Festa Major de la Trinitat Vella. Una festa que començarà a les 5 de la tarda a la plaça de la Trinitat per a aquelles persones que vulguin guarnir-la i gaudir-la. Després, a les 6, a la mateixa plaça, centre de la Festa Major del Barri, es realitzaran tallers creatius amb infants i famílies de la mà del Centre Obert Neus Puig de la Fundació Treni Jove. A les 8 del vespre hi haurà una gran cercavila organitzada per la Colla de Gegants i Capgrossos i la Comissió de Festes de la Tritat Vella, que començarà a la porta de la biblioteca Tritat Vella José Barbero. També demà, a les 8.30 del vespre, es farà una gran botifarrada a càrrec del grup de dones de la Trinitat Vella a la plaça de la Trinitat, que donarà peu al tradicional pregó que anirà acompanyat d'unes bones havaneres amb el grup Port Vell, on no hi faltarà el rom cremat. L'inici de la Festa Major també s'adreçarà als joves que comptaran amb un concert de rock a les 9 de la nit a la plaça Josep Andreu i Avalló amb l'actuació de diferents grups musicals organitzat per l'associació cultural Rock en Trini. Ja ho sabeu, demà comença amb Pompeu la Festa Major de la Tritat Vella. D'altres informacions a comentar-vos, l'enderroc de part de l'illa compresa entre els carrers Gran de Sant Andreu, Aiximenis i Valentí Iglesias. Es tracta de feines d'enderroc de dos edificis a l'illa formada pels carrers Gran de Sant Andreu, Residència, Aiximenis i Valentí Iglesias, i de l'endarrot també de la façana que dona el carrer Gran de Sant Andreu entre els números 416 i 426. Es deixarà lliure per garantir-ne la mobilitat al tram de Gran de Sant Andreu per on circula la línia 126 de TMB, que consisteix en un carril de circulació i un d'aparcament. Els treballs ja s'estan realitzant i duraran fins el 6 de juny. En horari de 7 de matí a 8 del vespre, destacant que entre les, el dia 2 i el 6 de juny es estallarà el carrer Gran de Sant Andreu al trànsit de vehicles, sent necessari retirar l'aparcament i càrrega i descàrrega existent davant de la façana enderrogar. També estallarà la vorera a costat Besòs, desviant els vianants per la vorera del costat Llobregat. Val a dir que ha estat senyalitzada l'ocupació de l'aparcament, el qual no serà ocupat fins al dia 2 de juny. La línia 126 de TMB es desviarà així pels carrers Arquimedes-Campany. I avui també volem parlar-vos del primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i Sant Andreu les escoles de Nou Barris i Sant Andreu celebren el seu primer congrés de ciència des d'ahir i fins demà. Organitzat pel Centre d'Investigació de, de Nou Barris i de Sant Andreu, al llarg dels tres dies, cada una de les escoles participants realitza les seves presentacions al Parc Tecnològic Barcelona Nord. Més coses a comentar-vos. Avui es presenta un nou equip de futbol a la Trinitat Vella. Es diu Barcino f Avui es presenta en societat el nou equip de futbol de la Trinidad Vella, el Barcino Futbol Club. L'acta celebrarà l'espai Via Barcino, el carrer Via Barcino número 75, a dos quarts de vuit del vespre. I els seus responsables informen que els agradaria que com a veïns i veïnes del barri anéssiu a recolçar aquests joves que han volgut engrascar-se amb aquesta nova aventura. Veniu a celebrar-ho que la Trini ja té un nou equip de futbol. I continuem parlant d'esports perquè el cicle de senderisme urbà Barna 3 torna amb una caminada per Sant Andreu. Aquest diumenge, 1 de juny, el cicle de senderisme urbà Barna 3 torna amb una nova proposta, la caminada de Sant Andreu. La sortida es farà entre les 9 del matí i dos quarts de 10 i estarà situada a la plaça de Can Fabra, que també serà el punt d'arribada. El recorregut és d'11,6 quilòmetres aproximadament. Es desenvoluparà per diversos barris del districte. Primer passarà pel casc històric de Sant Andreu de Palomar, una prova clàssica d'aquesta caminada, i la Sagrera. Continuarà pel barri emblemàtic de Sant Martí dels Provençals i seguirà cap al Besòs, des d'on es creuarà el riu fins de Sant Adrià. Tot resseguir la vora del riu tornarà a creuar pel pont del Molinet, al barri del Bon Pastor, per arribar de nou a Sant Andreu. Com a punts d'interès, destaquen també els parcs del Besòs i la maquinista per on també passarà aquesta caminada. Hi haurà un punt d'avituallament a la plaça dels Germans Riolàs, a Sant Andreu del Besòs, que estarà actiu de 10 del matí a 12 del migdia. Com en totes les caminades Barna 3, no és necessari inscriure-s'hi prèviament, només cal presentar-se al punt de sortida dins de l'horari establert per recollir el full de ruta i de control de pas, en cas que no es tingui el carnet Barna 3. Podeu trobar més informació a la web del cicle Barna 3. I atenció perquè, ja us en parlàvem ahir, però avui és important també destacar-ho, que l'Escola Circ organitza Flick Flack Circ, això és el Sant Andreu Teatre. Més de 900 infants participaran en el Flick Flack Circ, un espectacle de circ en el qual posaran en pràctica les habilitats rítmiques i artístiques que han treballat durant el curs a les escoles d'educació física. Doncs tal com us dèiem, des d'ahir i avui i demà, el Saig Sant Andreu Teatre es converteix en escenari de luxe del Flick Flack Circ, con gairebé un miler d'alumnes d'una trentena de centres educatius de la ciutat de Barcelona i representaran un espectacle de circ. L'alumnat representarà la història Aprendre a volar, una interpretació del llibre Història d'una gavina i del gat que l'ensenya a volar de Lluïsa Apulveda, en el qual es reflexiona de manera didàctica sobre l'estil de vida actual. El Flick Flag Cir té per objectiu de promocionar i l'aprenentatge de les habilitats rítmiques i artístiques dels infants, nens i nenes del cicle superior de primària, mitjançant l'aprenentatge aprenentatge durant el curs a les classes d'educació física, de figures i acrobàcies de circ. Les representacions es fan cada dia amb dos tons, a un quart de dotze i a dos quarts d'una hores i també a un quart de 5 i a dos quarts de sis. Per més informació sobre els programes d'activitats esportives, en horari il·lectiu podeu anar al web de l'esport Ens Fa Més Grans. Últim apunt, abans d'acabar amb aquest primer repàs de notícies, parlem del Centre Cultural Can Fabre, que us ofereix avui la conferència Les Troballes Arqueològiques a Sant Andreu de Palomar. Avui a les 7 de la tarda, el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'oferirà una conferència amb el nom Les Troballes Arqueològiques a Sant Andreu de Palomar. La conferència anirà a càrrec de Jordi Petit i Gil, historiador, arqueòleg i vocal del Centre d'Estudis d'Ignasi Iglesias. Les recents descobertes arqueològiques en el tram del tren d'alta velocitat en al sector de Sant Andreu de la Sagrera. Recordem que aquesta activitat és organitzada pel Centre Cultural Can Fabra i tot i tot i associació i col·labora al Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltrem una mica de música per tornar després a més informació. Fins ara. Ja sé que sempre ho faig I no voldria que pensessis Que estic obsessionat Vull que sapigues que sóc feliç Malgrat tot ho sóc I em sembla que això els fa més mal Que la meva obsessió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 Doncs, com ens informava ahir la Montserrat Garra Barró, tècnica d'educació del districte, doncs avui continua aquest primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i Sant Andreu. Vol parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les responsables del, del Centre de recursos pedagògics de Sant Andreu. Parlem amb la Ana Garcia, molt bon dia. Oh, hola, bon dia. Doncs, explica'ns com s'està desenvolupant aquest primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i Sant Andreu. Doncs molt bé, estem, estem molt contents, la veritat és que ha estat una participació bastant gran per ser dos districtes, en total 12 centres, 7 de Sant Andreu i 5 de Nou Barris i uh -huh. els nens estan encantats, s estan gaudint, eh, podent explicar els seus projectes de recerca dins de l'aula uh -huh. i poder-ho portar a, i que ho escoltin altres nens, que això és el eh, interessant i el original d'aquest congrés. Perquè està realitzant en el Part Tecnològic Bessa Nord, oi? Sí, sí, sí, correcte. Uh -huh. sí, sí. I quantes escoles hi participen? Doncs, com et deia, són 12 escoles en uh -huh. total, totes escoles de primària, participen nens des de P5 uh -huh. fins a 6 è i això, eh, són només els districtes de Nou Barri i Sant Andreu que som els que hem organitzat eh, aquesta iniciativa, els que hem tingut aquesta iniciativa, però pensem que potser al proper curs s'hi doncs, poden apuntar més. És a dir, que aquest congrés el va començar al districte de Nou Barris, però ara s'entendreu d'on s'ha volgut afegir, oi? Sembla que tenim alguna dificultat. Sí? Sí, sembla que tenim alguna dificultat tècnica. Sí, Anna? Em sents? No, no sé. D'acord, doncs a veure, intentarem resoldre-ho el més aviat possible... A veure si aconseguim de poder restablir aquesta connexió amb l'Anna la Garcia, que és una de les responsables del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu. La mateixa Anna Garcia ens comentava ara mateix que aquest primer congrés de ciència de les escoles s'està desenvolupant dins el que és el Parc Tecnològic BESA Nord, per tant, a la zona ja de nou barris, però aquest any doncs, com a excepció i tal com ens comentava l'Anna Garcia s'ha volgut incorporar a Sant Andreu i, i esperen que es puguin anar incorporant d'altres districtes que també vulguin participar en aquest congrés de ciència de les escoles que també, tal i com ens comentava ara mateix la, la senyora Anna Garcia, s'han doncs, eh, apuntat des, de, des del centre de diferents, eh, diferents nivells, de començant per P4 i eh, acabant en sisè de, en sisè de primària. Uh, intentarem restablir aquesta connexió, a veure si hi ha la possibilitat de poder connectar en directe amb aquell primer congrés de ciència de les escoles. Uh, sí, uh, a, a veure si tenim la possibilitat de restablir aquesta connexió. ja sabeu que aquests programes en directe doncs, ens aquestes coses, no? que a vegades donc tallà la connexió i no ens permet, i no ens permet de poder oferir tota la informació que us volíem eh, ampliar o oferir. Ara sí, ara sembla que tenim a l'Anna Garcia amb el bon dia. Hola, bon dia. Ah, bon dia. ara em, re em restaure la connexió. Sí. <ríe> molt bé. Sí, molt bé. No. no, et comentava que, que no, que el, aquest any és el primer cop que ho fem als districtes de Nou Barris i Sant Andreu juntament, però això oh. és una iniciativa que hi ha altres companys de centres de recursos de fora de Barcelona, la comarca del Garràs, ja es fa des de fa, em sembla que 8 o 9 anys. Eh? Uh -huh. És el primer cop que es fa a la ciutat de Barcelona. Uh -huh. I uh -huh. quines activitats s'hi desenvolupant? Avui? Uh -huh. Doncs mira, avui els nens, el format del congrés bàsicament és que els nens venen a fer les seves ponències amb el seu professorat, però són els nens els que parlen en tot moment. El professorat ve acompanyant i evidentment es prepara a l'aula. Uh -huh. Prèviament això els hem oferit una formació al professorat amb, un, amb una persona del CEDEC, de, de Ciències, i els hi ha ensenyat... Doncs com preparar una classe de ciències, com preparar un projecte de recerca. Els nens venen aquí, ho expliquen, llavors també han comptat amb un esmorçó mm. fórbit per nanos del programa de diversificació curricular del Consorci d'Educació de Barcelona mm. i són nens que bé fan algun tipus d'ofici, treballen doncs, en aquest cas amb la restauració i ens han servit l'esmorçó i també ha estat amenitzat per, uns, eh, per un altre grup de, de, de professors que ens han fet una mica una performance sobre mm. científics i bé, ara estem acabant el congrés, ja estem amb la darrera ponència mm. i els oferirem una miqueta doncs, eh, uns regals que hem aconseguit de de Caixa, del Museu Blau... En fi, han col·laborat eh, forces institucions. Uh -huh. Perquè hem de dir que aquest primer congrés va començar precisament ahir i durarà fins demà, no? Eh? Correcte. Uh, com uh, han participat forces escoles, doncs hem hagut d'estirar-ho de, en el temps. Llavors farem ahir, avui i demà. Uh -huh. Demà acabem. Molt bé. Doncs et passo una mica de companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia Anna. Hola, bon dia. No sé si em pots fer cinc cèntims de les ponències sí. que van haver-hi ahir, sobre què tractaven i les que hi ha hagut avui, i no sé si ens pots esvetllar les que hi ha previstes per demà, perquè ens fessim una idea de, la, de les ponències i els treballs que han fet els alumnes participants. I tant, doncs mira, uh, jo, si voleu les dic totes, no hi sí, sí, no sí. ha cap problema. Fantàstic. Sí, mira, doncs ahir, ahir dimecres, uh, van parlar nens d'escoles de Sant Andreu, El Sagret, Can Fabra, Les Salesianes, i després una escola de Nou Barris que seia Víctor Català. Els noms de les ponències doncs, són tan diversos com que entre i què surt del nostre cos, els nens expliquen com és el funcionament de l'aparell digestiu, el cos humà, els peixos, uns nens... Penseu que els dels peixos eren uns nens de P5, nens de 5 anys que ens van explicar, és, era fantàstic, no us imaginar, com tenien peixos a l'aula i com els donaven de menjar, com tenien els bebès, bé, no ten... una, fantàstic, fantàstic. Les ponències no tenien límit d'edat? No tenien límit d'edat. Començàvem a P5 perquè ja, ja potser amb els petitons, els P3 i P4 encara eren massa petits, però els d'AP5 s'han animat i van participar tres escoles d'AP5. Mm. I després hem acabar amb la reproducció de les cèl·lules i ens van explicar quina era la cèl·lula més gran, que era l'ou, i vam tenir una gallina. <ríe> en directe, una gallina que havien criat els nens, que havien fet néixer pollets a l'aula, i ens van portar aquí <ríe> la mare dels ous. <ríe> Home, la veritat és que són unes ponències molt divertides, molt amenes. Mol, i molt creatives. No tenen... Tenen res sí. que potser estem més acostumats. Sí, doncs tot aquest tipus d'experiències, de, no? d'aprendre fent recerca, de fer-se preguntes, d'esbrinar de, el per què i de trobar conclusions i poder-ho explicar. Vull dir, jo penso que és tancar el cercle i, i per ells, evidentment, una experiència fantàstica. Una mm. experiència fantàstica. I les d'avui, més o menys? I les d'avui, doncs, mira, les d'avui ens han explicat com ho fa la flor per tenir un fruit, uh -huh. ens han explicat també la respiració dels peixos, uh -huh. eh, d'on surten les taronges, després ens eh, han parlat de les plantes dels girassols, com ho fan, el moviment, del, el malsol, el, el, el els moviments que tenen... Després ens han parlat d'un peix que es veu que els interessava molt investigar, que era el peix salterí de fang. I després ens han parlat dels estats de la matèria i també la vida al parc de la Guinaueta. Són nens d'aquí de Nou Barri que han fet tota una recerca de tot el que hi ha al parc, d'arbres, d'animals, de, de vegetació, fantàstic. Mm -hmm. I la, tens I... les ponències de demà? Sí, tant. Mira, les ponències de demà són... Uh, uh, us dic que així en general, perquè ja han tant escoles de Nou barris com de Sant Andreu, eh? Uh -huh. Us dic el títol. Uh, ens parlaran sobre les daus, demans parlaran de quina fruita ens agrada més als nens i nenes de l'escola Doctor Ferran i Cluà, que són, <ríe> és una escola d'aquí de Sant Andreu, després l'escola Eulàlia Bota som científics, un altra que diu l'aire ocupa espai, Uh -huh. Una altra que ens diu Sant S'ha encès la bombeta, que aquesta no, no us puc dir, però segur que és alguna idea genial <ríe> sí. que han trobat i que ens ho volen explicar. Uh -huh. I després, per a darrere, serà la de com afecta el tipus de formatge a la formació de la, de la floridura. Uh -huh. O sí sigui que com veieu, tenim, tenim, <ríe> tenim ten una gran un diversitat. Sí, sí, a més sí, a més, sí. tenen totes un punt en comú que es basa en l'observació. Que potser hi ha coses que no, no som conscients a primera vista, però que succeeixen i aquests nens, aquests estudiants, sí que s'han fixat i sí que han fet la, seu, la seva investigació. Evidentment, aquesta és la idea, introduir i ajudar a, a fer noves metodologies, a fer recerca, a observar, a experimentar... I, i, evidentment, de treure conclusions i veure que, que la curiositat eh, també porta a molts llocs i, i té resultats. Mm -hmm. És una manera d'aprendre de forma divertida, no? Sí, correcte, correcte, mm -hmm. i tant. No sé si has pogut parlar amb alguns alumnes que hagin fet la seva ponència després, a veure si, doncs, si estan contents. Doncs mira, no, s'havia fet una petita entrevista a nivell d'un parell de nens a cada escola, que després ja publicarem en un vídeo. Mm. I no he tingut temps, però els nens estan gaudint moltíssim, de debò. I després una cosa que a mi personalment em crida molt l'atenció, que no us podeu imaginar, és com s'escolten els nens als altres nens. És fantàstic. Estic segura que potser hi haurien persones adultes no si alguna cosa i no, no, no farien tant de cas, com, eh, com amb l'atenció que presten entre companys. És, és sí, sí. increíble, de debò. A, pensar, a vegades pensem que els nens tenen un, una atenció limitada, que no són incapaços d'estar més de 5 minuts eh, concentrats en algun tema i sí que A vegades canviant les, canvian les condicions, no? sí, que I, sí, les sí, podem... sorprenen. Sí, sí, sí, sí. sí. <laughs> D'acord, doncs esperem que sigui tot un èxit moltes aquest gràcies. primer congrés de ciència de les escoles. Moltes gràcies. I, evidentment, doncs, moltes gràcies també al Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Sant Andreu per haver-nos ofert aquesta informació que esperem. Al contrari, gràcies a vosaltres per haver-vos posat en contacte i per haver volgut tenir aquesta informació. Us agraïm molt. Suposo que aquest, després d'aquesta experiència la que repetireu, no? <laughs> doncs la idea és que perquè la veritat és que ha tingut molt d'èxit i el professorat està encantat que són ells al el cap i a la fi els que, els que tiren això endavant si no fos per ells no, això no, no, no es podria celebrar o sigui que jo crec que sí D'acord. Doncs Anna Garcia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Gràcies a vosaltres Vinga, que vagi molt bé adéu. adéu Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i com ja sabeu, tornem tot seguit fins ara... La ràdio creu en l'espai i un enginyer les escolta suspirant, és un missatge de mar. nya yeah. yeah. Copi Ens està voltatant Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui i ara el que fem és anar cap al cap de la Trinitat Vella per parlar amb en Jordi Bell, que és metge de família precisament del cap d'aquí de Trinitat Vella. Mm -hmm. Doncs home, benvingut en primer lloc. I... Bon, bon dia, moltes gràcies per, i... per explicar-me. I avui el que volem fer és parlar de, del tabac, no? Bé, bueno, sí, avui, bueno, aquesta, tota aquesta setmana, del 26 de, de maig al, al 31, és la setmana sense fum mm. i bueno, tots els centres d'atenció primària doncs, bueno, es fan activitats eh, i bueno, nosaltres també des d'aquí la, la Trinitat Vella doncs, bueno, us volíem explicar una miqueta el que farem mm. i una miqueta això que és, no? que és això del tabaquisme i quins tractaments hi han i, i que podem fer si volem deixar de fumar aquí, aquí al barri mateix uh -huh. ja hi ha recursos. És a dir, que avui ja es posa en marxa aquesta campanya? Sí, sí, sí. Bueno, bàsicament nosaltres eh, ja portem uns anys, eh, tenim una consulta a l'ambulatori eh, per a la gent que vol deixar de fumar, una consulta eh, especialitzada, uh -huh. amb uns horaris, eh, que es fa un tractament individualitzat, i bueno, eh, ja fa ben bé uns dos o tres anys, hi ha vingut bastanta gent del barri, ha gent que ho ha deixat, gent que fumava bastant, i bàsicament el que fem és aplicar el protocol europeu, el protocol que està validat per, per la l'Institut Català de Salut i per les guies de, de tabaquisme de, de, de nacionals i internacionals, i realment jo bueno, creiem que ha estat tinguent bastant bastant d'èxit i... Per el que diuen la gent del barri, doncs ja el boca a boca també ja es comença a extendre no, la, aquesta, aquest missatge no, que tenim aquest, aquest servei a l'ambulatori. A què consisteix aquest protocol europeu a nivell europeu per deixar de fumar? Doncs són una sèrie de visites. Uh -huh. És un, unes eh, cinc o sis visites al llarg d'uns tres mesos. Uh -huh. Llavors, qualsevol que vol deixar de fumar simplement li diu al seu metge de capçalera i el seu metge de capçalera l'envia a la consulta del debac, que estaré jo, i allà llavors bueno, doncs ja comencem a fer un planning i en principi són això, unes 5 o 6 visites, que són visites més llargues, donem doncs un material, expliquem... Uh, bueno, tècniques també més aviat uh, psicològiques mm. i recomanem sempre uh, uh, uh, depenent de la dependència del, del pacient uh, de, de, de la quantitat que fuma o la quantitat de nicotina que necessita recomanem o no tractament ja farmacològic, ja sigui en base de, de tot el que és parxes de nicotina caramels de nicotina o ja més químic que són les pastilles que hi ha actualment mm. llavors Bueno, es fa un, una, una, una, una, un tractament individualitzat i això és el que consisteix mm -hmm. més o menys els pacients que et a veure perquè volen deixar de fumar mm. eh, és perquè ho troben complicat no? deixar de fumar per ells mateixos ho han intentat diverses vegades i ja es posen en mans d'un metge especialitzat perquè els ajudi, els doni aquest cop de mà per deixar de fumar ja sí, sí, sí. Ja, realment veiem de tot eh? vull dir, hi gent que que inclús hi ha, hi ha gent jove que potser fuma pocs cigarros i, i ja et ve, et ve preguntar. Al, al, hi ha altres persones que realment doncs, eh, fumen molt i és això, no? que no, no, no ho aconsegueixen. I en el tot dia a dia sí que hi ha alguns altres que mira que fuman un paquet i potser amb força voluntat ho deixen. Uh -huh. Però hi ha una gran majoria que, que els hi costa i són aquests els que, que, que ven a l'ambulatori. A més a més l'ambulatori doncs ja sabeu que és el, el, la, la via d'entrada més més més accessible, més, més important de tota la població general i no sé, és, està molt bé que, que aquí a l'envoluador ja, ja pugui haver una, una atenció una més especialitzada uh -huh. mm. és el primer moment que us veu un fumador que vol deixar de fumar l'important és que ell estigui convençut no? de que vol deixar sí. de fumar que sí, estigui... sí, aquesta és la, la condició més important vale? que estigui motivat que estigui motivat. nosaltres també podem animar, podem donar consells per, per, per treballar la motivació Ara que, que estem en època de crisi, doncs, doncs és molt, molt, el tema de l'economia és molt important, i llavors mm -hmm. els diem, tenim aquest instrument que porto aquí. És com una roda és doble. És com una roda i és el que ells s'arriben a estalviar, també. I això realment, doncs aquí en aquesta època de crisi i tal, doncs la, la, els pacients ho, bueno, queden sobtats, no? Dicen, ostres, mm -hmm. puc arribar a estalviar? Mira, si fumo Exacte, sí. doncs, un paquet, 20 cigarros al dia, un paquet al dia, mm -hmm. que és doncs, una Gira xifra molt, no... molt normal, no? doncs en, en un mes et pots estalviar 111 euros. En un mes? En un mes, un un mes sí. En, un mes. en tres mesos, 334 euros. En un any hi ha ja, quasi 1.400 euros. Vull dir que, que són, unes vacances, són unes vacances, és un viatge... És el Deixes seguro... de fumar i te'n pots anar de vacances. És a dir, tots són avantatges. Exacte, segur del cotxe, el que sigui, no? Però, uh -huh. vull dir, també treballem una mica la motivació, perquè bueno, també doncs, és la nostra feina també Què feu servir? Quines tècniques de motivació feu servir des del remoletori? Bueno, bàsicament és la, la promoció de, de la salut i sobretot que, que ells mm, es trobaran millor uh, serà més fàcil doncs, caminar doncs, el, fer esport o es sentiran més vitals uh -huh. i després també depèn de les malalties que tinguin el, els pacients doncs bueno, s'explica no, doncs, amb quin aspecte es podran millorar i mm, Bueno, se, sobretot se'ls se fa agafar consciència de que és un, un hàbit, que és una addicció i que realment podran millorar ja, i si sí, a més a més s'estalvien diners, doncs tot això per mínim que el, el malalt s'hagi pensat una miqueta ja l'acabem la, la, de, de, de convèncer uh -huh. mm. el fe... Quins beneficis porta deixar de fumar per un, per un fumador? Això, això molt, molts ho pregunten ja, perquè clar, és el, el que més preocupa no? el, sí. intentar trobar resultats eh, beneficiosos ja des del primer moment i sí que realment, jo també em vaig quedar sobtat no? quan, quan estan formant, doncs, doncs no cal esperar 10 anys no? jo vaig dir, no, he de esperar 15 anys i el pulmón, pam, doncs pues se, se limpia no? No, no cal esperar 10 anys, sinó que ja des, de, des dels primers minuts ja, ja la, la, el cos va envenut amb millories mm -hmm en molts aspectes, vull dir, la tensió arterial baixa, el tema del colesterol, tot el que és la, les malalties de, de les dents, també, les genives, la pell, les arrugues, eh, tot això va, va millorant, el pulmó va millorant també en, en setmanes, no cal esperar any, sinó... Cronològicament estan descrits una, uns beneficis i provats ja des del primer moment, vull dir que, que realment és, és aconsellable, val la pena. Mm -hmm. Perquè està demostrat científicament que fumar és perjudicial, perjudicial per la salut i que també el fet de deixar de fumar eh, també beneficia molt a la salut i allarga la vida. Sí, sí, sí és clar. Mira, estem parlant de que el, el tabaquisme és la, la primera causa de malaltia, invalidesa i mort habitable a Espanya. O sigui, més un 14% de les morts, de totes les morts, mm -hmm. estan relacionades amb el tabac. Val? Llavors, és un problema de salut molt important, molt important. Eh, pensa que eh, de, a, la, a la població, o si sigui, un 24% de la gent fuma. Val? Llavors, estem parlant d'unes xifres que són doncs, molt, molt, molt espectaculars, no? I si teníem en compte que un 60% dels fumadors, això són dades de, de tretes d'estudis, eh? més d'un 60% dels fumadors volen, volen deixar de fumar. És simplement doncs, ajudar-los d'alguna manera. Eh? Mm. I realment clar, el, el, el, el fet de, de com hagi tu no? de, de deixar de fumar és la mesura sanitària més important, mésés important eh, per reduir el que és la mortalitat i millorar en salut. És més important, inclús que, que baixar el colesterol o baixar la tensió arterial, o inclús el, aquest, també aquesta altra mesura de prevenció que és, per exemple, fer, la, les, les mamografies periòdiques a, a les dones ja mm. més grans. Mm -hmm. El tabac és el que, el que redueix més, més la mortalitat. Mm. Llavors és una, mesura, bueno, és una mesura senzilla deixar de fumar. Costa, realment no, no és fàcil, val, però sí que si ho fas, doncs, es tradueixen en, en, un, en, un, en, en, en bueno, una millora de, de, de la salut i de, de, la, de les malalties i, bueno, és realment és, és molt important. Mm. No sí sé si més o menys teniu con tot un percentatge de les persones, els fumadors que gràcies als vostres consells i a passar tot aquell procés, aconsegueixen deixar de fumar. Sí, sí que ho tenim. Mira, sí mira, és, és molt senzill. Mm, mira, un, un fumador que vol deixar de fumar mm -hmm. i no, no, va, no, no, no mm, demana cap ajuda o vol deixar ell sense cap ajuda doncs Eh, ho aconsegueixen d'un 3% a un 5% només. Uh -huh. Val? Això, està, això està publicat. Val? Llavors, un, un, un fumador que va al metge i al metge li diu, simplement, el fet d'aconsellar-lo, de dir-li, eh, fulanito de tal, estaria bé que deixaràs de fumar. Uh -huh. Ai, esto, y esto. Un consell mínim, aïllat, ja uh -huh. augmenta només pel fet d'aconsellar-lo ja només ja augmenta eh, una mica més la, el tant per cent d'èxit. ja Ho deixarien ja un 5%, un 5-7% a l'any. Mm -hmm. I eh, el protocol que fem servir nosaltres pot aconseguir eh, taxes d'èxit d'un 20-30%. No, no, està molt riu. Llavors ]158. estem parlant de, de, bueno, de, de, de que, que sí, sí que pues, de cada 100 persones doncs, doncs realment... Eh, 30% ho, ho poden deixar. Val? Mm. I clar, si pensem no, que, que el 24% d'Espanya de, de no, som 40 milions o així, pues, mm. clar, és molta gent que pot, que pot guanyar en salut. Mm -hmm. Mm -hmm. Doncs ens atem ja a la recta final del programa. Eh, que és el que es pot um, dir finalment sí. a la gent? Bé, bé doncs aquesta setmana, que és la setmana de fum, a l'ambulatori tindrem Uh, demà divendres uh -huh. tindrem a la tarda de 5 a 8 uh, una taula uh, en, on uh, hi haurà un infermer que és el Toni uh -huh. que podrà mesurar a tothom qui vulgui de forma gratuïta i només a tothom qui vulgui podrà mesurar la concentració de fum i concentració de monòxid de carboni uh -huh. en sang dels fumadors. Això és una mesura que fem servir nosaltres per, per controlar bueno, com, com evoluciona no?, el, el, tot el tractament. Uh -huh. Llavors, ah, bueno, si el pacient deixa de fumar, evidentment el, el fum que hi ha dintre del, dels bronqui, de la sang mm -hmm. doncs anirà disminuint, d'acord? Llavors, és molt senzill, simplement és anar, anar allà a l'ambulatòria 5 a 8 preguntar per, per, per, per aquesta prova, que és una prova simplement és bufar, eh? és com això de l'alcoholímetro, mm -hmm. és bufar i, i surt un numeret i llavors si surt per sobre de 6, vol dir que que realment la, la, la sang està contaminada per, per fum. Val? Si surt per, per sota de 6, doncs, vol dir que està net, que la sang està neta. Val? Això ens pot donar una mica una idea de com està la sang de contaminada degut al tabac. Val? Això es farà demà de 5 a 8. Val? I una persona que fumi aproximadament 20 cigarrets, eh, aquest número 6, on es trobaria? pot ser bueno, sis seria fins la normalitat mm. eh, pot sortir, depèn depèn de moltes coses, per exemple si s'acaba de fumar un cigarro a, a, a fa 5 minuts també entra. pot pujar molt mm. a, veure, a partir d'uns 15 mm. ja diguéssim que és una concentració ja de, de fum bastant forta bastant alta mm. val? bastant alta bueno, eh, si us animeu Sí. Aneu, aneu allà i recordar un, únicament també que, que això és de, de fa poc que si truqueu, si la gent que vulgui deixar de fumar, hi ha una, una línia d'atensció telefònica que, que això s'ha implantat fa molt poc, que és del 061. Mm. Si el 0,61. Si troqueu al 061, a 24 hores al dia hi ha un especialista per deixar de fumar tothom que vulgui preguntar-ho. Mm -hmm. Això és una colcasió, una, una QuidL, que és una, una línia d'atenció de al fumador. Molt. Doncs Jordi Bell, metge de família d'aquí del cap de la Trinitat Vella moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que demà eh, cap a les 5 de la tarda no? que la gent s'acosti sí. al cap de la Trinitat Vella per, veure, sí, sí, que si cada vegada som menys els fumadors que, ens, que, que poden haver en aquest barri perfecte, gràcies a vosaltres eh? i fins, fins una altra doncs, moltes gràcies, ara el que fem és posar una mica de música i tornem tots aquí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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i us hem de dir que aquesta tarda el Centre Cultural Can Fabrà acull una conferència amb el nom Les Troballes Arqueològiques a Sant Andreu de Palomar per parlar-ne, no s'anima a l'altra banda del filtelefònic, el responsable màxim d'aquesta conferència, que és l'historiador arqueogòleg i vocal del Centre de Sud i Gignes d'Iglésies, en Jordi Petit i Gil. Molt bon dia, Jordi. Hola, molt bon dia. Doncs ens deies, fa un moment que estaves preparant la conferència, explica'ns una mica el que es comentarà aquesta tarda. Bé, doncs sí, mira, estava acabant d'arreglar el PowerPoint que presentaré i bé, una mica el, el que explicarem seran totes les troballes, bueno, totes, les més importants perquè totes hi ha tantes que no, no, no podríem mm. en una tarda explicar-les totes, però bueno, les més destacades que hi han hagut aquests últims anys mm -hmm. a tot el que seria el districte de Sant Andreu. I bé, de forma cronològica, no? Comencen per la prehistòria, explicant els quatre o cinc llaciments que han sortit, una mica el que són, la Vila Romana mm. la Sagrera, una que ha sortit també a, a l'estació de tren de Sant Andreu, mm -hmm. i bé, fins a poca medieval i, i moderna, una mica fent una mica un recull un, de, de forma planera perquè la gent ho entengui bé, no, no és res tècnic perquè és que si no la gent al final mm -hmm. acaba marxant d'avorriment, no? Perquè potser la més coneguda és la que fa del tram del tren d'alta velocitat als sectors Sant Andreu Sagrera, no? Sí, exactament. Aquesta és la, la més coneguda. Aquesta és bueno, el buc insígnia, diguem, de l'explicació. Sí. hi haurà també d'altres, però, bueno, sí, sí, aquesta és la més important. Una, una vila com aquesta, la veritat és que a, a pocs llocs s'ha trobat. Uh -huh. I a més que és una excavació, és una troballa que no s'ha aturat encara, no? No, encara li queden uns tres mesos, més o menys. Mm, eh, M'anar passada vam dir que uns tres mesos encara quedaria, més o menys. Mm -hmm. Doncs tenim amb la nostra companya Susanna aquí eh, et passo amb ja. Hola, bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Exactament, a Sant Andreu s'han trobat eh, restes arqueològiques de diferents èpoques, no? Sí, s'han sí, trobat des de d'època neolítica fins bé, fins a, a restes de, del reccomptat que encara els nostres avis hi podien veure-les. Mm -hmm. Això vol dir que el senador de Palomar té prehistòria. Sí, sí, sí, sí. A veure, és una cosa poc coneguda fins feia pocs anys. Ara ja, ara ja sí que ja la gent en parla, però es pensava que, que aquí abans, fins a arribar als medievals, doncs a dures penes, no, els romans van estar-se per aquí mica, van estar-se els cibers quan van baixar de Puig Castellà, però que no hi havia res més, i ara s'han trobat restes de, de fa 5.000 anys, Vull dir que demostren que a Sant Andreu ja n'hi havia poblament. Uh -huh. El que és important és destacar la tasca que feu als arqueòlegs, que quan hi ha una obra doncs, es descobreixen restes arqueològiques, eh, es paralitzen les obres per poder extreure aquestes restes, conservar-les per poder investigar i saber una mica més de, del passat, del nostre passat. Sí, aviam, bueno, aviam, per realitzar-les tampoc no espantem a la gent perquè la gent sempre ens ho diu, ostres, que pareu les sobres i tal. No, no, aviam treballem conjuntament. Estem nosaltres en un lloc, ells estan en un altre, no? però intentem, uh -huh. de fer les hores de la Sagrera no s'han paralitzat pas per pel tema arqueològic, s'han paralitzat més potser pel tema econòmic. No? Uh -huh. eh, nosaltres sabem intentem més ràpid possible dintre dels nostres mitjans, perquè tampoc no podem agafar una, una màquina excavadora i treure-ho tot de cop, evidentment, llavors no, no serveix per res de la nostra feina, sinó que nosaltres ens dediquem, bé, a poc a poc a investigar-ho, a, a, a treure amb un ordre, hem de trobar primer l'ordre que tenen les restes arqueològiques per anar a treure-la, les de la més moderna i la més antiga, per poder així -sí entendre-les, uh -huh. perquè si hi ha diverses coses de diferents èpoques en un mateix lloc i ho tot el moment, no saps eh, com funciona cada cosa. Primer has de veure com funciona, has de treure la més moderna, llavors entens la més antiga, la treus també, a sota pots trobar més coses o no, vull dir, tot té, tot té un ordre i una, i una forma de treballar. És més lenta que una màquina, evidentment, són persones o no són màquines, però bé, no, ho intentem fer sempre el més ràpid possible i la professionalitat que eh, tenen sobretot els artòlegs allà a la Sagrera, vull dir, és encara que han estat molt de temps, no, no es pot, és inqüestinable, vamos. A més, a més, s'ha d'anar molta cura, la cura d'una persona per desenterrar unes restes arqueològiques no es pot comparar amb la d'una màquina que no seria tan curosa, no aniria amb tanta delicadesa com necessita unes restes de tants anys per evitar-les, malmetre-les i que hi hagi algun problema i perdre aquestes restes. Exactament. Inclús, per exemple, a la serrera van sortir un, uns enterraments eh, d'època també prehistòrica que tenien més de 3.000 anys i eren més de 200 persones que estaven allà enterrades. Eh, això, evidentment, una màquina no, no ho pot treure de cap manera. Encara no han la màquina, vamos. Uh -huh. O sigui que va, va portar temps, evidentment, treure, separar i separar i trobar quina és cada persona per poder-la juntar una a una, doncs porta un. Cert temps, no. uh -huh, perquè acabes de dir que a la Sagrera estan treballant unes 200 persones, no? 200 no, no, arqueòlegs? No, no, 200 eren els morts que hi havia, no, ara, actualment ara estan treballant, crec que són una cinquantena, va haver-hi uh -huh. haver més gent al principi, l'any passat quan l'AVE va arribar a Girona per celebrar-ho van reduir la plantilla a 20 persones quasi, uh -huh. no? ja que s'havia arribat allà no corria tanta pressa, i ara que una mica torna a haver una injecció econòmica s'ha tornat a, a, a contractar amb més gent. Per, bé, vaig parlar l'altre dia amb el, amb el director i em comentaven això, que en tres mesos ocells calculaven més o menys si no hi havia cap ensurt d'última hora que sortien noves coses o pues, que acabarien ja. Mm -hmm. mm. Doncs el que sí que s'ha de fer és tenir en compte aquestes troballes perquè tenen un, un valor. No? Sí, aviam, és que nosaltres aquí del Pla de Barcelona no coneixem absolutament res. Penseu que quan es va fer l'eixample al segle XIX, sí. evidentment l'arqueologia no estava de moda i les màquines, bueno, màquines, persones en aquell temps, que no hi havia tampoc no hi màquines, van dedicar-se a destruir tot el que van trobar. Vull dir, hi, ha, hi ha documents d'època, en diaris de, de treball de, del segle XIX, on es diu que, que, bueno, que s'havien trobat restes. De fet, la, la vila romana que hi havia a, a Sant Andreu, a l'estació de Sant Andreu-Condal, que hi sí. molt poques restes, ja el 1854 el, Polopi, el propi de Fontsardà va anar a visitar-lo perquè li havien dit que havia sortit un mosaic i unes coses i s'ho van a mirar. Aquest uh -huh. cosa se n'havien trobat, el que passa és que es va destruir tot. Clar, llavors tenim història de Barcelona, sí, molt coneguda, perquè dintre de la ciutat, el casc antic, eh, s'escava i, i es desconeixen coses, però a la de Barcelona no tenien constància de res. Uh -huh. Ara, gràcies al corredor ferroviari, que és l'única cosa que ens ha quedat encara sense tocar en tots uh -huh. aquests anys, doncs allà on estan apareixent totes les restes. mm uh -huh. I quina seria la peça que potser tindria més valor de les que s'han trobat? Home, com a peça, jo més que com a peça diria com a jaciment que seria la, la, la vila Sancera. Per mi és, uh -huh. és una cosa espectacular. Penseu que era una decena part del que ocupava l'antiga Barcelona romana. Uh -huh. Només una, una sola vila romana. Era espectacular, vull dir, cosa immensa. I no s'ha acabat d'excavar tota, perquè només s'ha no acabat la, la part afectada, no? Com a materials, clar, han sortit els caps aquests de marbre, però bé, bueno, són simplement caps que n'hi ha molts al museu, n'hi han, han sortit monedes, han sortit de restes ceràmiques senceres, però tot això n'hi ha molt, no? És, és més el coneixement de, de contextualitzar-ho en el moment i seguir la evolució del propi jaciment que, que una sola peça. Molt bé, doncs esperem que aquesta tarda la, aquesta conferència que heu anomenat les troballes arqueològiques a Sant Andreu de Palomar doncs tingui el seu èxit i que molta gent de les que ens està escoltant ara, ara mateix doncs que s'hi acosti, si vol descobrir una nova manera, un, un, una nova vila no?, de Sant Andreu Exacte, estem tots convidats a venir, és un acte gratuït, vull dir que no hi ha excusa i la gent que tingui interès en, bueno, coneix una mica la nostra història i s'ensenyaran imatges i bueno, curiositats per uh -huh. doncs sempre crida l'atenció de la gent no? tothom doncs que vulgui sí. està convidada Mas és molt important conèixer d'on venim i cap a on anem no? exacte doncs Jordi Petit, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que de tarda doncs, ens puguem trobar a partir de les 7 al Centre Cultural Can Fabra i poder gaudir d'aquests comentaris que ens puguis a, a fer molt bé, moltes gràcies doncs moltes gràcies a tu també Apa. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda perquè ens queden 5 minuts i volem comentar-vos algunes coses que ja pre preparades per, també per aquesta tarda. Doncs comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix una xerrada sobre l'esport i els complements alimenticis. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'ofereix avui dijous, dijous a les 7 de la tarda una xerrada amb el nom l'esports i els complements alimenticis mm -hmm. adequats per mantenir el nostre benestar. Doncs, durant la pràctica de l'exercici, els esportistes sotmeten els seus músculs i articulacions a una tensió i esforç constant i intensa. És precisament per aquesta raó que han de tenir una especial atenció amb la seva dieta i alimentació. Aquesta xerrada servirà per saber quins són els complements alimenti... alimentaris que ens permetran mantenir el nostre organisme el millor possible mentre fem esport. Serà càrrec de laboratoris d'INEFAR i tindrà lloc a la sala' d'actes de la Biblioteca Trita Vella José Barbero. Recordem que l'aforament d'aquesta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 I també he de dir-vos que demà divendres el Centre Cultural Can Fabra us oferirà un recital poètic amb el nom Vladivostoc. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del segre número 24, us oferirà demà divendres. A les 8 del vespre, el recital poètic Vladivostoc. A partir de poemes del llibre La Matina de Clara i d'altres inèdits, s'ofereix un espectacle poètic amb música de fons. A la veu, Maria Cabrera, companya del piano per Irene Fondevilla, tindrà lloc i organitza el Centre Cultural Can Fabre. I ja en ara una mica més enllà perquè la Fabra i la fàbrica de creació, us ofereix l'exposició present indicatiu. L'exposició present indicatiu, que s'inaugurarà demà i s'allargarà fins al 7 de juny, a la Fabra i Coats, fàbrica de creació de Barcelona, aplega, d'una banda, els projectes finalistes de l'edició present del Premi Miquel Casas Blanques, un certamen de referència a l'estat espanyol que posa de relleu les manifestacions més significatives de l'art contemporàni emergent, i de l'altra, els tres projectes desenvolupats pels artistes que varen participar al programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabricots Fàbrica de Creció. Més coses a comentar-vos doncs dir-vos que continuar fins demà. Teniu l'oportunitat de, de veure aquesta exposició fins demà, l'exposició que es diu Cajamarca en Catalunya, Catalunya en Cajamarca. La podré veure fins a demà, els horari de visites, és de dilluns a dissabte, a les 5 de la tarda o no del vespre, és gratuït a l'entrada ja, i és a l'Auditori Centre Cultural Can Fabres. Tenen lloc de ciutadans típiques peruanes i és organitzada per l'Associació de Peruanos residents de Sant Andreu de la i col·labora al Centre Cultural Can Fabra, al districte de Sant Andreu i Ajuntament de Barcelona. També dir-vos que continua encara l'exposició Enredant la troca al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Fins al 4 de juliol l'entrada és gratuïta i és una exposició que rememora la societat del segle XVIII, una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. És una exposició organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I també recordar-vos que el Sant Andreu Contemporani demà oferirà a les 9 de la nit l'entrega dels Premis del Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques. A l'entrada és gratuït, serà des les del vespre i s'entreguen els premis del concurs dels visuals de Premi Miquel Casablanques 2014 amb les modalitats d'obra, projecte públic i si comunicació si baràfica. L'acte es completarà amb una actuació musical per tancar l'esdeveniment i és un acte organitzat per Sant Andreu Contemporani. Doncs si us sembla ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, donar les gràcies al Francisco Miguel que ha a la part tècnica i també a la Susanna Ávila, com sempre col·laborant en aquest programa i qui millor que fer-ho que, que ella mateixa, doncs eh, en aquest programa el que fem ara mateix és marxar i tornem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu, seu.